פרק י"ג בן שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל. ויחיו עם שאול אלפיים במכמס ובהר בית אל. ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. ויתר העם שילח איש לאוהליו. ויח יונתן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 שלושים אלף רכב וששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב. ויעלו ויחנו ומכמס קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו לא, כי צר לו, כי ניגס העם, ויתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים, ובצריכים ובבורות. בעברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד.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 ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ועתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמס. ואומר, עתה ירדו פלישתים אלי הגלגל, ופני אדוני לא כליתי, ואת אפק, ועלי העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נסכלת.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 והראש אחד יפנה דרך הגבול, הנשקף על גיא הצבועים, המדבר. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלשתים, פן יעשו העברים חרב או חנית. וירדו כל ישראל הפלשתים ללטוש איש את מחרשתו, ואת עיתו, ואת קרדומו, ואת מחרשתו. והייתה הפצירה פים,